Він задумався над життям і відкладав ці кілька тисяч для початку свого воскресіння. Ну кому тепер їх вручити? Гансу? А якщо у коляна залишилися батьки, дружина, діти? Дізнаюсь, увечері побуваю в кафе, розпитаю Михася тютільку. Холод на дворі собачий, у моїй квартирі ще лютіший. Я запалив газ плиту, навіть духовку, і, щоб не тільки зігрітися, а хоч трохи розрадити себе, взяв кілька дрібних картоплин, поклав їх у каструлю і поставив на вогонь. Сьогодні я сам один, і мені дуже сумно. Стільки часу згаяв на це проклятуще кафе. А толку? Пив, бився, ризикував життям. Навіщо? Куди не глянеш туман. Нічого і нікого не видно, хтось убиває, переслідує. але ж цей хтось, жива конкретна людина, така ж, як і я, тільки він мене знає і знає добре, а я ж його ні. Кальмар? Невже його справді так обурив чотири вірш Хаяма, що він вирішив піти на вбивство? Щось тут не так, хоча чого в житті не буває. Але в такому разі виходить, що хопари з Омаром не мають нічого спільного. От тобі і на, навіть нема за що вчепитися. А може плюнути на цей смердючий детектив, сісти в машину і... Ну хоча б до однокурсника веселяли твака у його калачі... Він студентом із такою експресією описував свої краї, що весь наш курс мріяв неодмінно побувати в тому найчарівнішому куточку по лісі. Це ж зараз там і ягоди, і гриби, і груші дички, який ніколи не проміняє на культурню лимонку, беру чи дюшесу, гниличок смак самої природи, а від культурних дезодорантами витхне. А які там озера, повноводі річки, а риби руками можна ловити. Якож тоді, дітька, я сиджу в місті, де, як писав Русо, жителі не знають нічого, крім стін вулиці злочинів. Хочі й до чистих голубих плес, мерщі у густоли хащі пралісів на нестолоченій смарагдові трави. Боже, що з моєю картоплею? У кафе малолюдно. Клієнти сидять за столами по одному, зрідка по двоє. Лише за тим, що посередині елітного намету цілий гурт. Натаха, Зіна, Генка, його грудаста шмара з бузковим волоссям якось бісавеня. Вони вже на підпитку, тож мене не помічають. Час рікою пливе, «Як зустрів я тебе, як зустрів я тебе край дороги!» Обійнявши за плечі Зіну, і буску волосу журно виводить Натаха. «Довго-довго дивись, марно очі трудив, а впізнати тебе було годі!» Я подивовано заслухався, що не каже, а голос у неї є. Чи це, може, душа їй надломилась гострими краями і тепер плаче, сумує, аби загоїтися? Стояв біля входу і вагався, як той рицар на роздоріжжі. Є три варіанти. Купити склянку вина. Сісти за сіл без випивки. Сплюнути на брудний бетон і повернутися додому. Останній варіант найкращий. Бо мене морозить, кидає у дрож. Почуваюся, як пес у Петрівку. Чого стовбичиш, що совість замучила? Я обернувся Ого, Михась, тютілька, вока, леони, плечистий завжди набурмосений танкіст вуйко. Чомусь недобрим вія від їхніх пости, щось згади надумали.